Kapitel 32 Se, med rättfärdighet skal en konge regera och furster skall härske som furster med rätt. Och var enkelt skal vise seg att være som et ly mot vind och ett skjul mot det kraftiga regnväret, som strömmar av vatten i ett vannlöst land, som skuggan av en väldigt stejl klippa i et utpint land. Och de senas ögne skall icke vara genklistret, och de hörens öra de skal gi akt, og hjertet til dem som forhaster seg, det skal akte på kunskap og enda og de stammenes tunge skal være snart til å tale tydelige ord. Den uforstandige skal ikke lenger kalles generøs, og den prinsippløse skal ikke sies å være edel. For den uforstandige kommer til å tale bare uforstand, og hans hjerte kommer til å virke for det som er skadelig, for å virke for frafall og tale egensindig mot Jehova for å la den sultnes sjel forbli tom, og han lar enda og den tørste gå uten drikke. Og den prinsippløse, hans redskaper er onde. Han har rådd til løsaktige gjerninger for å ødelegge din nødstilte med falske ord, selv når den fattige taler det som er rett. Men den generøse har rådd til generøse gjerninger, og for generøse gjerninger kommer han til å stå opp. «Stå opp! Hør min røst!» «Dere ubekymrede døtre, Lyt til det jeg sier!» «Innen et år og noen dager skal dere ubekymrede sjelve, for druehøsten vil være slutt, men det kommer ingen fruktøst!» «Bev dere sorgløse kvinner!» «Sjelv dere ubekymrede!» «Kle av dere og bli nakne, og bind sekkelæret om hoftene!» «Slå dere for bryst i jammer og bli atroverdige markne over den fruktbærende vinranken På mitt folks jord er det bare torner og taggete busker som kommer opp, for de er over alle jubelens hus, ja, over den opprømte byen. For boligtårnet er blitt oppgitt, byens larm er blitt forlatt, ofel og vakttårn er blitt nakne marker, til uavgrenset tid sebrars jubel, gjordes beite, Intil ånden blir utøst over oss fra det høye. Og Ødemarken er blitt en frukthage, og frukthagen regnes som en skog. Og i Ødemarken skal rettvisselig ha sin bolig, og rettferdighet skal bo i fruktagen. Og den sannrettferdighetsverk skal bli fred, og den sannrettferdighets tjeneste ro og trygge til uavgrenset tid. Og mitt folk skal bo på et fredelig tilholdssted, og i boliger hvor det er full tillit, og på uforstyrrede hvilesteder og det skal sannelig hagle når skogen styrter over henne og byen synker ned i fornedrelse. Lykkelige er dere som sår sed ved alle vann, som sender oksens og eslets føtter av sted.